Композитори і музиканти Бах Йоганн Себастьян, 1685-1750 Німецький композитор Писав концерти, хорали, твори для органа тощо Твори Пристрасті по Матфію Добре темперований клавір Меса Сі Мінор Березовський Максим, 1745-77 Український композитор. Творець класичного типу хорового концерту. Твір. Опера-демофонд. Бетховен Людвіг Ван. 1770-1827. Німецький композитор. Писав сонати, симфонії, камерну музику, концерти й опери. Твір. Фіделіо. Бізе-Жорж. 1838-75. Французький композитор, найбільшої популярності зажила його опера Кармен. Брамс Йоганнес 1833-97. Німецький композитор і піаніст, класичні традиції поєднував з романтизмом. Написав сонати для фортепіано, хори, симфонії та німецький реквієм. Бриттен Бенджамін 1913-76. Англійський композитор поєднував національні музичні традиції із сучасними музичними засобами. Твір: Давайте створимо оперу. Вагнер Ріхард 1813-83. Німецький композитор особливої популярності набув його головний оперний цикл «Перстень Небелунга який складається з чотирьох опер, написаних на основі германських міфів. Ведель Артемій, 1767-1808, український композитор, диригент, співак, автор 29 церковних хорових концертів. Верді Джузеппе, 1813-1901, італійський композитор, Прославився своїми операми. Твори Ріголетто, Травіата, Аїда. Вівальді Антоніо 1678-1741. Віденський скрипаль та композитор. Створював оперу, духовну музику та концерти. Твір пори року.